Коментар до третього розділу. Якщо йдеш сам, не знаєш куди, будь обережний. Адже можна туди і не дійти. ЙОГІ Бера. Галас навколо бичачого ринку. У цьому розділі Грем показує, якими пророчими можуть бути його слова. Спрогнозувавши події на два роки вперед. Він передбачив катастрофічний ведмежий ринок 1973-1974 років, протягом яких американські акції втратили 37% своєї вартості. Якщо не брати до уваги дивідендів, курс акцій за ці два роки впав на 47,8%. Крім того, він окреслив події двох наступних десятиліть – спростувавши безглузді прогнози гуру фондового ринку і авторів бестселерів, які на той час навіть не народилися. Основний аргумент Грема полягає в тому, що розумний інвестор не повинен прогнозувати майбутнє лише шляхом екстраполяції минулого. На жаль, саме та помилка, якою один за одним пропускалися експерти в 1990-х роках. Після того – як побачила світ книга професора фінансів Вортонської школи бізнесу Джеремі Сігела, Довгострокові інвестиції в акції 1994, на читачів линув потік праць, присвячених темі бичачих тенденцій на фондовому ринку. Зокрема, Доу-36 тисяч Джеймса Глассмена і Кевіна Гассета, Доу-40 тисяч Девіда Еліаса і до 100 тисяч Чарльза Кедлика. Усі вони вийшли друком в 1999 році. Їхні автори, прогнозисти, запевняли, що в 1982 році середньорічна дохідність акцій складала 7% без урахування інфляції. На цій підставі вони запевняли, що саме таких показників інвесторам варто очікувати і в майбутньому. Деякі прихильники бичачої теорії пішли далі. Вони заявляли, що оскільки дохідність акцій завжди була вищою за дохідність облігацій щонайменше протягом 30 років, то на відміну від облігацій чи навіть банківських вкладів, саме акції – найменш ризикований об'єкт для інвестицій. І якщо можна звести ризик володіння акціями до мінімуму просто за рахунок їх утримання протягом достатньо тривалого часу, то чи справді важливо, скільки ви заплатили за них спочатку? Щоб зрозуміти істинні причини, дивитись текст у рамці «Далі. Виживають товстосуми». У 1999 році та на початку 2000 року пробитчий ринок потякали всі, кому тільки не лінь. 7 грудня 1999 року Кевін Лендіс Менеджер портфеля взаємного інвестиційного фонду First Hand брав участь у програмі Money Line на каналі CNN. На питання, чи вважає він, що, враховуючи велику кількість торгових операцій із шаленим коефіцієнтом ціна-прибуток, акції безпровідних телекомунікаційних компаній були переоцінені, Лендіс мав готову відповідь. "Це не шаленість", відрізав він. "Проаналізуємо показники зростання. Його абсолютну вартість. Вона величезна. 18 січня 2000 року. Роберт Фройліх, головний інвестиційний стратег інвестиційного фонду Kemper Funds, заявив на сторінках Wall Street Journal «У світі новий порядок. Ми бачимо, як люди, які нехтують прекрасними компаніями, на чолі з прекрасними спеціалістами, які прекрасно бачать перспективу, бо курс акцій надто високий». Це найгірша помилка, якою може припуститися інвестор. 10 квітня 2000 року у журналі Business Week Джефрі Епплгейт, який на той час був директором інвестиційної стратегії Lehman Brothers, поставив риторичне питання і сам дав на нього відповідь. Чи став сучасний фондовий ринок ризикованішим, ніж два роки тому через те, що курс акцій зріс? Відповідь – ні. Але правильна відповідь – так. Ринок завжди приховував ризики. І так буде завжди. Коли Грем запитав, чи може така легковажність лишитися безкарною, він знав, що єдину можлива відповідь – ні. Фондовий ринок – наче розлючений грецький бог, знищує всіх, хто вірив, що високі прибутки кінця 1990-х років були чимось на кшталт божественного права. Згадаємо прогнози Лендіса, Фройліха і Епплгейта. Із 2000 до 2002 року найбільш стабільні акції компанії безпровідного зв'язку Nokia, якою так захоплювався Лендіс, втратили лише 67%. Тоді як найгірші, на його думку, акції компанії Winstar Communications – 99,9%. Найулюбленіші акції Фройліха, компанії Cisco Systems і Motorola наприкінці 2002 року впали більш ніж на 70%. Лише на акціях компанії Cisco інвестори втратили понад 400 мільйонів доларів, а це більше ніж сукупний річний економічний дохід Гонконгу, Ізраїлю, Кувейту і Сінгапуру. У квітні 2000 року, коли AppleGate поставив своє риторичне питання, фондовий індекс Dow Джонса перебував на позначці в 11 пунктів, а значення індексу Nasdaq Composite Index складало 4 446 пунктів. Наприкінці 2002 року фондовий індекс Dow Джонса кульгав на рівні 8 пунктів, тоді як NASDAQ ослаб до 1300, розгубивши всі прибутки за останні 6 років. Виживають суми. Фатальна помилка полягала в переконанні, що дохідність акцій у довгостроковій перспективі завжди була вищою за дохідність облігацій, але до 1871 року просто не існувало достовірних даних, Фондові індекси, за допомогою яких враховували прибутки ранніх періодів на фондовому ринку США, містять інформацію лише про сім, так, сім, акцій. Із 1840-х років ці індекси розширились, охопивши акції максимум 7 фінансових і 27 залізничних компаній. Але то все ще була абсурдно нерепрезентативна вибірка – як для молодого фондового ринку Америки, що переживав бурхливий розвиток. Але до 1800 року вже налічувалося близько 300 компаній, багато з яких належали до таких просунутих на той час галузей, як будівництво доріг і каналів, які за інвестиційністю можна порівняти із сьогоднішнім інтернет-бізнесом. Більшість із них невдовзі збанкрутували, а їхні інвестори втратили останні але під час розрахунку фондових індексів не брали до уваги акції компаній, які збанкрутували в ті ранні роки. Цю проблему називають технічним терміном похибка виживання. Таким чином, значення цих індексів було дуже завищене порівняно з прибутками реальних інвесторів, у яких не було можливості зазирнути в минуле, щоб визначити, які саме сім акцій обрати, і лише невелика група компаній. Зокрема, Банк оф Нью-Йорк і J.P. Morgan Chase стабільно отримували прибутки починаючи з 90-х років 18 століття. Але на кожну таку компанію, яка дивом вижила, припадає тисячі випадків фінансових катастроф, яких, наприклад, зазнали компанії Dismal Swamp Kennel Co., Pennsylvania Cultivation of Vines Co. і Sneakers, Gap, Pike Co. Жодне з них не включено до історичних фондових індексів. Дані Джеремі Сігела показують, що з 1802 до 1870 року середньорічна дохідність акції з урахуванням інфляції становила 7%, облігацій – 4,8% і банківських депозитів – 5,1%. Телрой Дімсон і його колеги з Лондонської школи бізнесу вважають, що дохідність за акціями до 1871 року була переоцінена щонайменше на 2 пункти на рік. Дивитись Джейсон Свейк, New Cause for Caution on Stocks, Time, 6 травня 2002 року, сторінка 71. Як ГРЕМ зауважує в розділі 2, навіть протягом 1871 з 1920-х років фондові індекси не врахували похибки виживання, оскільки сотні автомобільних, авіа- і радіокомпаній збанкрутували і безслідно зникли. Очевидно, показники дохідності за цей період також завищені на один чи два процентні пункти. У реальному світі дохідність акцій була не кращою від дохідності облігацій чи банківського депозиту, а можливо й трохи гіршою. Кожен, хто стверджує, що довгострокові результати підтверджують, що акції гарантовано дають кращий результат, ніж облігації чи банківський депозит невіглас. Що вище злітаєш, то болючіше падати. Щоб не потрапити під вплив вимислів щодо бичачого ринку, Грем радить розумному інвесторові ставити прості скептичні запитання чому дохідність за акціями в майбутньому повинна бути такою самою, як і в минулому. Якщо кожен інвестор переконаний у тому, що за акціями можна гарантовано отримати прибуток у довгостроковій перспективі, то чи не станеться так, що фондовий ринок урешті-решт виявиться дуже переоціненим? А якщо так, то хіба можуть бути високими майбутні доходи? В основі відповідей Грема, як і завжди, лежать логіка і здоровий глуст. Цінність будь-якої інвестиції зумовлена, і так буде завжди ціною, яку ви за нею платите. Наприкінці 1990-х років ХХ століття інфляція була низькою, прибутки корпорацій зростали, і у світі запанував мир. Але це не означало, і навіть не могло означати, що акції потрібно купувати за будь-яку ціну, оскільки прибутки компаній – Обмежені, то й ціна, яку інвестори готові платити за акції, також має бути обмежена. Погляньмо на це так. Майкл Джордан – можливо, найвидатніший баскетболіст у світі. І він, як величезний магніт, притягував фанатів на стадіон у Чикаго. І Chicago Bulls уклали вигідну угоду, заплативши Джордану 34 мільйони доларів на рік за те, що він гупитиме великим шкіряним м'ячем по дерев'яній підлозі. Але це не означає, що булс повинні були постійно підвищувати йому гонорари 340 мільйонів доларів, 3-4 мільярдів доларів чи 34 мільярдів доларів за сезон. Межі оптимізму Грем попереджає – Якщо зосереджуватись на останніх показниках дохідності фондового ринку, коли вони були аж надто оптимістичні, це призведе до досить нелогічного і небезпечного висновку, що такі самі чудові результати можна очікувати для звичайних акцій у майбутньому. Протягом 1995-1999 років, коли фондовий ринок зростав на щонайменше – 20% щороку стався безпрецедентний в історії Америки випадок. Покупці акцій стали ще більшими оптимістами. У середині 1998 року інвестори, які взяли участь в опитуванні Інституту Геллапа на замовлення брокерської компанії Payne Weber, очікували, що середньорічна дохідність їхніх інвестиційних портфелів наступного року складе 13%. На початок 2000 року їхня середня очікувана дохідність збільшилась на понад 18%. Досвідчені професіонали також перебували під впливом бичачих тенденцій, підвищуючи свої припущення стосовно майбутньої дохідності. Наприклад, у 2001 році компанія CBC Communications збільшила очікувану дохідність за пенсійним планом із 8,5% до 9,5%. До 2002 року середній прогнозований рівень доходу за пенсійним планом компаній зі списку для визначення фондового індексу Standard Poor's 500 роздувся до рекордно високого рівня 9,2%. Навіть швидкий аналіз оприявнює жахливі наслідки надмірного ентузіазму. За даними Інституту Геллапа, у 2001 і 2002 роках очікуваний середньорічний дохід за акціями впав до 7%, хоча інвестори мали змогу купувати акції за курсом на 50% нижчим, ніж у 2000 році. Такий низький курс акцій певна річ зовсім не означає, що очікування експертів стосовно 7% дохідності акцій повинні справдитись. Відповідно до останніх оцінок Wall Street, такі фанатичні припущення стосовно пенсійних планів упродовж 2002-2004 років коштували компаніям із фондового індексу S&P 500 щонайменше 32 мільярди доларів. Попри те, що інвестори знають, що акції треба купувати, коли вони дешеві, а продавати, коли вони дорогі, на практиці часто буває навпаки – у цьому розділі Грем попереджає про просту річ – треба робити все проти ринку. Що оптимістичніші в інвестора очікування щодо фондового ринку в довгостроковій перспективі, то більше ймовірності, що вони виявляться помилковими в найближчому майбутньому. Станом на 24 березня 2000 року загальна вартість фондового ринку США досягла свого максимуму, в 14,75 трильйонів доларів. А вже 9 жовтня 2000 року, лише через 30 місяців, його вартість становила вже 7,34 трильйонів доларів, або на 50,2% менше, тоді як збитки дорівнювали 7,41 трильйонів. Водночас більшість експертів з питань фондового ринку стали грати на пониження, прогнозуючи, що впродовж років чи навіть десятиліть дохідність акцій залишиться на незмінному рівні або ж буде відємною. У цей момент Грем поставив би просте питання: якщо останнім часом експерти так катастрофічно помилялися, то чому ж тоді розумний інвестор повинен вірити їм зараз? Що далі? Не звертаємо уваги на порожні балачки і подумаймо про майбутню дохідність, як би це зробив Грем. Дохідність ринку акцій залежить від трьох факторів. Реального зростання, прибутку компаній і дивідендів, зростання рівня інфляції, загальне зростання цін в економіці, спекулятивного зростання або спаду, будь-яке збільшення чи зниження апетиту спекулянтів, які торгують акціями. Тривалий час середньорічне зростання корпоративного прибутку в розрахунку на одну акцію в середньому складало від 1,5% до 2%, не враховуючи інфляції. for the Run, сторінка 94. The 2% Dilution, Working Paper, July. 2002. На початку 2003 року рівень інфляції становив близько 2,4% на рік, а дивіденна дохідність акцій 1,9%. Таким чином, від 1,5 до 2% плюс 2,4% плюс 1,9% дорівнює 5,7%. 0,8% до 6,3%. Зрештою це означає, що доцільно можна очікувати дохідність акцій приблизно на рівні 6% або 4 після врахування інфляції. Якщо інвестори знову стануть жадібними і виправлять курс акцій назад на орбіту, тоді така спекулятивна легкоманка на деякий час підвищить дохідність. І навпаки. Якщо інвесторів переповнює страх, як це було в 1930-х і 1970-х роках, дохідність за акціями тимчасово знизиться. Саме це ми спостерігали в 2003 році. Роберт Шіллер, професор фінансів Єльського університету, стверджує, що Грем надихнув його на створення свого підходу до оцінки фондового ринку – Шілер порівнює поточний курс фондового індексу S&P 500 із середньою корпоративною дохідністю за останні 10 років з урахуванням інфляції. Проаналізувавши дані попередніх періодів, економіст показав, що після того, як цей коефіцієнт перевищує 20, фондовий ринок зазвичай дає низький дохід. Коли ж він значно падає до позначки 10 і акції дають хороший прибуток? На початку 2003 року, за підрахунками Шиллера, вартість акцій у понад 22,8 рази перевищила середньокорпоративний прибуток з урахуванням інфляції за останні 10 років. Ситуація все ще залишалась небезпечною, але то вже був не той божевільний рівень у 44,2 рази вищі дохідності, як це було в грудні 1999 року. Як же працював фондовий ринок у минулому, якщо ціни були приблизно такі самі, як і сьогодні? У таблиці 3.а показано попередні періоди, коли курс акцій був на однакових максимумах і що змінилося впродовж наступного десятирічного періоду. Таким чином показники вартості подібні до показників на початок 2003 року. Тож можна стверджувати, що дохідність фондового ринку акцій у найближчі 10 років буде іноді високою, іноді низькою, а часом і посередньою. Мені здається, що Грем з його консервативним підходом повинен був узяти середні значення між найвищими і найнижчими показниками дохідності в минулому і спрогнозувати, що в наступному десятилітті дохідність акцій становитиме приблизно 6% річних, або ж, 4% річних після вирахування інфляції. Цікаво, що цей прогноз відповідає середнім оцінкам, які ми отримали раніше, коли порівнювали реальне зростання і зростання інфляції, і спекулятивне зростання. Порівняно з 1990-ми роками, 6-відсоткова дохідність – це копійки, але вона набагато краща, ніж дохідність за облігаціями, тож це достатня причина для більшості інвесторів, мати у складі свого диверсифікованого портфеля акції. Але підхід, який застосовує ГРМ, дозволяє зробити ще одний висновок. Єдине, в чому можна бути впевненим, прогнозуючи дохідність акцій в майбутньому, це те, що ви швидше за все припуститеся помилки. Єдина незаперечна істина, якої нас навчає минуле, це те, що майбутнє завжди нас дивуватиме. Завжди. І як логічний наслідок цього закону фінансової історії, фондовий ринок найжорстокіше здивує тих людей, які непохитно переконані в тому, що їхні погляди щодо майбутнього правильні. Холодний розум у прогнозуванні майбутнього, як у Грема, вбереже вас від надмірного ризику, пов'язаного із вашою візією прийдешніх подій, яка може виявитись помилковою. Примітки Коефіцієнт ціна-дохідність, розрахований Шиллером, середня загальна дохідність за 10 років відповідно до фондового індексу S&P 500, поділеного на індекс вартості станом на 31 грудня. Загальна дохідність – це номінальне середньорічне значення. Хай що трапиться, не потрібно завищувати своїх очікувань. Але будьте обережними, щоб не піддатися песимізму. Адже розумний інвестор завжди сподівається на те, що весна вічна, тому що так має бути. Що гіршим видається майбутнє, то кращим воно виявляється насправді. Так доволі часто буває на фондовому ринку. Якось один цінник сказав Честертону, британському новелісту і есеїсту. «Блажений той, хто ні на що не сподівається, бо він не зазнає розчарування» якою ж була відповідь Честертона? «Блаженний той, хто ні на що не сподівається, бо він зможе насолодитися всім».